264. Mesajul Coranului Istoria religioasă și istoria universală nu cunosc un exemplu asemănător de mersului întreprins de Mahomet. Cucerirea orașului Mecca și întemeierea unui stat teocratic demonstrează că geniul politic al profetului nu era mai prejos de geniul său religios. Este adevărat că împrejurările, în primul rând contradicțiile oligarhiei mecane, i-au fost favorabile dar ele nu pot explica nici teologia, nici opera de predicație și succesul lui Mahomet, nici perenitatea realizării sale, islamul și teocrația musulmană. Este neîndoios că profetul cunoștea direct sau indirect unele concepții și practici religioase proprii evreilor și creștinilor. În ce privește creștinismul, informațiile lui erau mai degrabă aproximative. El vorbește despre Isus și Maria, dar nu le recunoaște natura divină, pentru că ambii au fost creați. Cu mai multe prilejuri, el face aluzie la copilăria lui Isus, la minunile și apostolii sau ajutoarele lui. Împotriva părerii evreilor și de acord cu gnosticii și docetiștii, Mahomed neagă răstignirea și moartea lui Isus. Nota 11. Citez: Nu l-au ucis, nu l-au răstignit, li s-au părut numai toate acestea, dar Dumnezeu l-a ridicat la el. Închei citatul. 58. Închei nota. Mahomed ignoră rolul de cumpărător al lui Isus, mesajul noului testament, tainele și mistica creștină. Profetul evocă triada Dumnezeu Isus Maria. Informatorii lui cunoșteau probabil biserica monofizită din Abisinia, unde fecioara era adorată excesiv. Nota 12. Trebuie de asemenea remarcat că substantivul desemnând noțiunea spirit este în limbile semitice de gen feminin. Nota. Pe de altă parte, se recunosc anumite influențe nestoriene, de pildă credința lui Mahomed că moartea aduce sufletul în stare de debină inconștiență și că martirii credinței sunt duși în rai în chiar clipa morții. Tot așa, concepția unei serii de pogărâri succesive ale revelației era împărtășită de multe secte gnostice iudeocreștine. Dar nicio influență externă nu e suficientă pentru a explica vocația lui Mahomed, nici structura predicației sale. Proclamând iminența judecății și reamintim că înaintea tronului lui Dumnezeu omul va fi singur, Mahomed a arătat deșertăciunea religioasă a relațiilor tribale. Prin noul său mesaj, profetul reintegra indivizii într-o nouă comunitate de natură religioasă, umma. El a creat națiunea arabă, permițând în același timp expansiunii musulmane să extindă comunitatea credincioșilor peste frontierele etnice și rasiale. Energia care se cheltuia tot timpul în războaiele intertribale a fost canalizată spre războaie externe împotriva păgânilor în numele lui Allah și pentru victoria de plină a monoteismului. Totuși, în campaniile sale împotriva triburilor nomade și mai ales împotriva mecanilor, Mahomet a triumfat mai mult prin negocieri abile decât pe calea armelor, instituind astfel un model exemplar pentru urmașii lui Califi. În fine, revelându-le Coranul, el a propus concetățenilor lui o treaptă comparabilă cu aceea a celorlalte două neamuri ale cărții. A nominat araba ca limbă liturgică și teologală, propunând-o calimbă limbă a unei culturi ecumenice. Din punct de vedere al morfologiei religioase, mesajul lui Mahomed, așa cum a fost formulat în Coran, reprezintă expresia cea mai pură a monoteismului absolut. Allah este Dumnezeu, singurul Dumnezeu, el este cu desăvârșire liber, omniscient și atotputernic. El este creatorul cerului și pământului și a tot ceea ce există. El adaugă genezei ceea ce dorește. Nopțile urmează zilelor, ploaia cade din cer, corabia plutește pe mare, grații acestei creații continue. Altfel spus, Allah cârmuiește nu numai ritmurile cosmice, ci și faptele oamenilor. Toate operele sale sunt însă acte libere, în ultimă instanță arbitrare, pentru că depind numai de hotărârea sa. Allah este liber să se contrazică, să ne amintim doar de abrogarea unor sure. Omul este slab, nu ca urmare a păcatului original, ci pentru că este doar o făptură. El se găsește acum într-o lume resacralizată prin revelația acordată de Dumnezeu, ultimului său profet. Orice act fiziologic, psihic, social, istoric, prin simplul fapt că e săvârșit prin grația lui Dumnezeu, se află sub jurisdicția lui. Nimic nu este liber în lume, în afara lui Dumnezeu. Dar Allah este atât milostiv și profetul lui a revelat o religie mult mai simplă decât cele două moneteisme precedente. Islamul nu constituie o biserică și el nu are un sacerdoțiu. Cultul poate fi săvârșit de oricine, nu este nici măcar necesar să fie practicat într-un sanctuar. Nota 13. Totuși se recomandă credincioșilor să se adune vinerea la amiază într-un loc public. Închei nota. Viața religioasă e reglementată de instituții care sunt în același timp norme juridice, în special cei cinci stâlpi ai credinței. Cel mai important stâlp este șalat, cultul rugăciunii canonice comportând cele cinci prosternări zilnice. Al doilea este zakat, sau pomana legiuită. Zakat se scrie Z-A-K-A-T. Al treilea, shaum, desemnează postul din zori până în Amurg din luna Ramadan. Shaum se scrie Ş-A-W-M. Al patrulea este pelerinajul, hang. Și al cincilea cuprinde profesiunea de credință, shahadat, adică în repetarea formulei, citesc, nu există alt Dumnezeu în afara lui, Allah și Mahomed este trimisul său. Închei citatul. Hag se scrie H-A-G-G. shahadat -G. se scrie Ş-A-H-A-D-A-T. Nota 14. Această formulă nu e atestată ad literam în Coran, dar sensul ei este omniprezent. Închei nota. Dată fiind failibilitatea omului, Coranul nu încurajează ascesa sau monarhismul. Citez, O fie a Adam, puteți să purtați podoabe în toate locurile de rugăciuni, mâncați și beți, dar nu faceți excese. Închei okay, citatul. În orice caz, Coranul nu se adresează sfinților, nici celor desăvârșiți, ci tuturor oamenilor. Mahomet limitează la patru numărul soțiilor legitime, fără să precizeze numărul concubinelor și al sclavelor. Nota 15 la criticile aduse de europeni, unii orientaliști răspund că aceasta însemna un progres în comparație cu anarhia sexuală a păgânismului preislamic. Această justificare a islamului, validă pe plan sociologic și moral, este zadarnică, ba chiar sacrilegă în perspectiva teologiei coranice. Niciun amănunt al revelației nu are nevoie de a fi justificat. Închei nota. În ce privește deosebirile sociale, ele sunt acceptate, dar toți credincioșii sunt egali în umă. Slavajul nu e desfințat, totuși condiția sclavilor era mai bună decât în Imperiul Roman. Politica lui Mahomed seamănă cu aceea ilustrată în diverse cărți ale Vechiului Testament. Este inspirată direct sau indirect de Allah. Istoria universală e manifestarea neîntreruptă a lui Dumnezeu. Chiar izbânzile necredincioșilor sunt cu voia lui Dumnezeu. Războiul total este permanent și deci indispensabil ca toată lumea să se convertească la monoteism. În orice caz, războiul este preferat apostaziei ori anarhiei. Aparent, pelerinajul și ritualurile împlinite la Kaba, considerată caza lui Allah, par să contrazică monoteismul absolut predicat de Mahomet. Dar am arătat mai sus, profetul a vrut să integreze islamul în tradiția avramică, alături de alte simboluri și scenarii prezente în Coran, Cartea Sfântă, Ascensiunea Cerească a lui Mahomed, rolul Arhanghelului Gabriel, etc. Pelerinașul va fi mereu reinterpretat și revalorizat de teologia și mistica ulterioară. Trebuie de asemenea să ținem seama de tradiția orală din Hadith, zisele profetului, care va legitima și ea numeroase interpretări și speculații. Allah va păstra întotdeauna poziția de Dumnezeu unic și absolut și Mahomed va fi profetul prin excelență. Dar la fel ca și iudaismul și creștinismul, islamul va sfârși prin a accepta un anumit număr de intermediari și intercesori.